la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C008. Pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste lecții sunt constituite dintr-un mânănuih de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Nicuriță. Cu timpul, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de câte 30 de minute lungime fiecare, astfel încât să se preteze transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră C-008 se va începe cu prilejul versetului 19 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, căruia îi vom da citire de îndată ce mai întâi vom afla necazul unei fetițe de 13 ani care trebuia să treacă la Domnul. Citeam așadar că fetița aceasta de 13 ani era pe patul de moarte. O soră credincioasă de la biserică a vizitat-o și căuta să întărească. Văzând-o foarte depresionată, a întrebat-o. Fetițo, ți-e frică de moarte? O, nu, a răspuns ea, dar nu știu ce voi putea să-i spun Domnului Isus când îl voi întâlni, căci nu știu să fi făcut nimic pentru el. Dumneavoastră știți că mama mea, când a murit, mi-a lăsat în grijă pe cei patru frățiori mai mici. Eu aveam atunci numai opt ani, totuși am încercat să fac și eu ce-am putut și să îngrijesc de casă. După pregătirea mâncării, spălarea vaselor, spălarea hăinuțelor lor și toate celelalte, seara eram așa de obosită încât nu mai puteam să fac nimic. Uneori nu ajungeam nici măcar să mă rog până la capăt, ca dormeam pe genunchi. Luând mânuțele fetiței între ale ei, credincioasa aceea, cu ochii plini de lacrimi i-a zis, Scumpa mea, când vei ajunge în fața Domnului Hristos, Arată-i mânuțele tale atât de bătătorite și va fi de ajuns. Mă întreb, citind această istorisire, oare eu ce am să pot să-i arăt Domnului când voi ajunge în cer? Dar dumneata, dragul meu ascultător, dumneata care te numești creștin, nu știu ce nume mai pui după creștin și să-ți spun drept, nu mă interesează și nu contează. Pentru mine, dacă ești creștin, dacă ești născut din nou prin jertfa Domnului Isus Hristos și ești acum sălășluit, locuit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, atunci ești fratele meu în Hristos. Și te întreb fratele meu și sora mea în Hristos: Dumneata, ce ai să poți să-i arăți Domnului Isus Hristos când vei ajunge în cer? Atunci când Domnul Isus Hristos, după învierea lui, s-a arătat ucenicilor și ei tot nu puteau să-l creadă, ne aducem aminte felul cum s-a identificat, cum s-a, hai să zicem, cum s-a legitimat el. Le-a arătat rănile din mâini și cu sa. Noi cu cine vom putea legitima când vom ajunge în cer că suntem mântuiți de acela care ne-a câștigat prin rănile sale? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Tu care ne-ai mântuit prin atâta suferință, lăsând ca fiul Tău, singurul Tău fiu venit în trup de om, să moară pe cruce în locul nostru, cercetează-ne, te rugăm, de-a lungul ascultării acestui program, cu privire la întrebarea aceasta, cât am suferit noi la rândul nostru, pentru ca chipul fiului tău celui iubit să se vadă șlefuit în viața și în umblarea noastră? Binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj cu această cercetare serioasă pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 19 al capitolului 1, al 1 Epistole lui Pavel către Corinteni, unde astfel găsim scris. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Dragii mei, ceea ce este scris în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu se va împlini negreșit, la vremea potrivită, chiar dacă toate puterile diavolești s-ar împotrivi. Nu despre înțelepciunea adevărată este vorba în versetul de mai sus, ci despre falsa înțelepciune care ține omul în întuneric, în păcat și în moarte. Căci orice înțelepciune care nu duce la izbăvirea omului de sub robia păcatului este falsă. Nici nu merită numele de înțelepciune, ci de prostie. Înțelepciunea adevărată duce la viață și apără viața în toate privințele. Și cel mai temut vrăjmaș al vieții este păcatul sub toate formele lui de manifestare. Așa stând lucrurile, avea dreptate marele orator roman Cicero când zicea Toate sunt pline de proști iar în limbajul Evangheliei toți oamenii sunt robi păcatului sau cum zice prorocul Isaia la Isaia 1:5, cu tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte sau cum scrie spuntul Apostol Ioan toată lumea zace în cel rău la 1 Ioan 5 cu 19 Nici un rău nu-i mai mare ca păcatul și nimic nu tulbură mintea ca acest sol al diavolului. Cine trăiește în păcat și se complace în această stare, nu este înțelept, chiar dacă ar avea multe diplome în buzunar. Înțelepciunea adevărată îți arată răul și te îndeamnă să fugi de el, îți dă și puterea să fugi de el. Păcatul este microbul vieții spirituale, și cine nu știe să se ferească de el, nu are adevărată înțelepciune și va pieri și trupește și sufletește din această pricină. Numai credința duce la înțelepciune pentru că credința duce la Dumnezeu, deoarece credința vine de la Dumnezeu, izvorul vieții și al înțelepciunii. Credința adevărată duce la izbăvirea omului de subrobia păcatului, îl duce pe om la Domnul Isus care s-a jertfit pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Adevărata înțelepciune se întemeiază pe jertfa răscumpărătoare de la Golgota. Sfântul Apostol Pavel stărie mult asupra jertfei Domnului Isus. Atunci când s-a rezidit Ierusalimul după ce fusese dărâmat de oamenii lui Nebucadnezar, s-au recredit și templul și zidurile. La templu, întâi s-a recredit altarul de adus jertfe și pe urmă celelalte. Sufletul care ia seama la cuvântul lui Dumnezeu va fi izbit de însemnătatea pe care o are în el jertfa Domnului Isus. Fără jertfa lui... Nu poate fi iertare, împăcare și mântuire. Primul loc în sufletul celui ce-și recunoaște, măcar în parte păcatele, trebuie să-l ocupe fa Domnului Isus. La început, sângele lui Hristos impresionează neplăcut pe om. Mai târziu însă, prin lucrarea harului lui Dumnezeu, acest sânge capătă un răsunet puternic în urechile celui credincios. Spune deci aici cuvântul, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Înțelepciunea care se împotrivește curăției, adică izbăvirii de sub puterea păcatului, care se împotrivește Domnului Isus Izbăvitorul, înțelepciunea care se împotrivește crucii, va fi nimicită la vremea potrivită, adică va fi arătată ca falsă înțelepciune. Tâlcuind acest verset, învățătorul bisericesc Teofilac scrie Dumnezeu a zis că va nimici înțelepciunea înțelepților de afară, adică o va arăta nefolositoare și deșartă. Adevărul nimicește minciuna nu cu sabia, ci cu lumina sa, arătând-o în toată goliciunea ei ce este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Spurgeon spunea că Biblia este piatra care zdrobește în țărână orice putere cei se împotrivește. Ea este acel puternic spărmător de ziduri care zdrobește toate sistemele filozofiei false. Ea este piatra de moară pe care o femeie o poate arunca în capul oricărui abimelec, așa încât el să fie complet nimicit, cum vedem la judecători 9 cu versetul 53. O biserică a lui Dumnezeu, nu te teme de nimic. Tu vei face minuni punând pe oamenii înțelepți derută cu acest adevăr. Tu și ei veți dovedi că el este Dumnezeu și că afară de el nu este alt Dumnezeu. La versetul următor, versetul 20 de la 1 Corinteni, capitolul 1, apostolul Pavel, mânat direct și nemijlocit de Duhul Sfânt, merge mai departe cu aceste cugetări. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbitorul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Iată, dragii mei, niște întrebări pe care trebuie să și le pună orice om cu mintea întreagă cu judecată sănătoasă dacă vrea să afle adevărul cu privire la Biblie și cu privire la soarta înțelepților acestei lumi. Judecata sănătoasă și sinceritatea inimii îl duc pe om la adevăr, chiar dacă s-ar afla pe cele mai rătăcite căi. Întrebările pe care le pune Dumnezeu în versetul de mai sus găsesc răspuns în dată dacă omul vrea să privească atent în istorie și mai ales în istoria filozofiei lumii. Un om al lui Dumnezeu spunea Istoria filozofiei este o istorie a nebuniei omenești. Fiecare veac râde de filozofiile veacurilor trecute dar nu se poate feri de soarta ca aveacul următor să râdă și el de filozofia lui. Un gânditor român Aderca a spus o glumă plină de înțeles pentru cine vrea să gândească, zicea el. Proști ca deștepții, n-am văzut de când sunt. Misticul creștin Thomas de Kempis, în cartea sa urmând pe Hristos, sublinia cu putere adevărul despre mărginirea omului prin cuvintele. Dacă ți-a intrat în cap că tu știi multe și bine, află că sunt încă și mai multe pe care nu le știi. Nu te umfla dar în penele minții tale, ci mai bine mărturisește-ți neștiința. Un colegiu medical din Germania s-a împotrivit când a fost vorba de construirea primei căi ferate spunând E pericol pentru viață, nimeni nu poate suporta viteze mari, oamenii vor leșina privind la trenuri iuți, trebuie garduri care să acopere vederea trenurilor de privirile oamenilor. Când era vorba de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, omul cărturar, dar necredincios, este neînțelept dacă se împotrivește voit adevărurilor scrise pe aceste pagini sfinte. Toată înțelepciunea lumii care de veacuri s-a străduit să distrugă Biblia, s-a dovedit falsă și jadarnică. Înțelepții lumii au pierit, Biblia însă trăiește și va dăinui. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Am citit Biblia de 17 ori în limbile ei originale, ebraică și greacă, și m-am oprit la fiecare cuvânt mai deosebit. Ei bine, n-am găsit în ea învățătura despre împăcare pe care o înveți dumneata. Așa vorbea un om învățat, unui om credincios. Acesta i-a răspuns la rândul său savantului: Lucrul acesta nu mă miră deloc, domnule. De una zi am vrut să aprind lumânarea, și n-am putut. De ce? căciula de stins lumânarea era încă deasupra ei și dacă aș fi încercat de 17 ori să fac acest lucru, tot n-aș fi izbutit. Ca acea căciulă de stins lumânarea, așa sunt părerile greșite, prejudecățile vurute în suflet de o cultură fără Dumnezeu. Și câtă vreme aceste prejudecăți acopere ochii cuiva, ci titlul nu folosește și lumina lui Dumnezeu nu poate să pătrundă în lăuntru. Pe Hristos nu veți să-l cunoști, așa cum înveți să cunoști alfabetul, ci trebuie să ai o întâlnire cu el și să-l urmezi ca să poți și să-l mărturisești. Lumea trebuie să ne producă răni, iar noi trebuie să folosim balsamul Domnului Isus care dă sănătate și să recunoaștem cât de binefăcătoare este dragostea lui și ce doctor iscusit este el. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Vrem să subliniem un adevăr. Creștinul nu este împotriva înțelepciunii adevărate, ci împotriva înțelepciunii false, a înțelepciunii de Duhul vecului acestuia care îndeamnă la păcat și minciună. Mintea și inima robite de păcat nu pot ajunge la înțelepciunea adevărată. Înțeleptul Grațian spunea că nebunia e până lumilor și dacă e puțină înțelepciune undeva, ieșia tot un fel de nebunie față de înțelepciunea divină. Cuvintele vorbărețului veacului acestuia sau înțelepciunea lumii acesteia din versetul de mai sus limpezesc adevărul. Înțelepciunea adevărată este mai întâi curată și ea vine de sus, deci nu este din veacul acesta păcătos. Oriunde este păcat, acolo nu mai este nici echilibru, nici pace, nici înțelepciune. Adevărata înțelepciune are la temerie curăția, iar curăția o poate da numai Domnul Iisus, mântuitorul păcătoșilor. La versetul 21 de la 1 Corinteni 1, ni se dă explicația în continuare, după ce deci la 1 Corinteni 1.20, ni s-a pus întrebarea unde este înțeleptul, unde este cărturarul. La 21 îi se spune căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Dragii mei, înțelepciunea adevărată este numai aceea care te duce la o cunoaștere adevărată, reală. Lumea are înțelepciunea ei, dar această înțelepciune n-a ajutat-o să-L cunoască pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui, înțelepciune care duce la viață și neprihănire. Înțelepciunea lumii păcătoase este vrăjmașă lui Dumnezeu și lucrării sale pe pământ, de aceea nu poate aduce pace și fericire omului. Cu toată dreptatea zicea scriitorul francez Anatol Franz că diavolul sălășnuiește mai totdeauna în vecinătatea cărturarilor și înțelepților lumii. Înțelepciunea lumii este mai degrabă un viciu și nu o virtute, spune Erasmus de Rotterdam. Iar Thomas de Kempis spunea Viața bună face pe om înțelept după Dumnezeu, cu cât va fi mai smerit și mai plecat lui Dumnezeu, cu atât vei avea înțelepciune și pace mai multă. Înțelepciunii izvorute din veacul acesta păcătos nu-i place să stea în preajma lui Dumnezeu cel sfânt și drept, de aceea caută să se scape de el. Pentru ca să scăpăm omenirea de la rău, zicea Bacunin, Chiar dacă ar exista Dumnezeu, ar trebui să-l desfințăm. Cât de ciudat lucrează bunătatea și înțelepciunea acestei lumii. Pe marginea celor spuse de Bacunin, poetul Lucian Blaga zicea că un copil voia să scoată peștele din apă ca să nu se nece. Același poet mai zice: Mă preumblu în vârf de munți, e noapte. Dar cum ochii mi s-au obișnuit cu întunericul, văd la depărtări mari, vag, cei drept, dar totuși văd. Mi-aprind un muc de lumânare, deodată văd limpede la doi pași, dar mai departe nimic. Mintea noastră sănătoasă cu presimțirile ei instinctive, obișnuită cu întunericul realității, vede tulbure, cei drept la depărtări și adâncimi foarte mari. Știința își aprinde mucul de lumânare și dintr-o dată vedem totul la doi pași, dar mai departe deloc. O înțelepciune, dragii mei, care este fără Dumnezeu, e în stare de orice rău. Cu toată dreptatea scria marele vestitor al Evangheliei Billy Grimm următoarele. Mi-ar place mai mult ca lumea să fie populată de sălbatici decât de demoni civilizați. Prefer jungla neexplorată în locul palatelor desprânate de o civilizație rușinoasă. Canibalii din mările sudului sunt de preferat haimanalelor rafinate ale orașelor noastre. Acum să spunem câteva lucruri și despre înțelepciunea care vine în numele lui Dumnezeu, dar nu conduce sufletele la crucea de pe Golgota. Înțelepciunea, deci, care vine în numele Lui Dumnezeu, dar nu conduce sufletele la crucea de pe Golgota, la Domnul Isus răscumpărătorul omului din păcat, înțelepciunea care vine în numele Lui Dumnezeu, dar nu conduce la nașterea din nou prin pocăință și credință și la trăirea practică a Evangheliei Harului, tot înțelepciunea vecului acestuia este, chiar dacă își zice că vine în numele lui Dumnezeu. Cunoscutul teolog Karl Barth, vorbind despre acei teologi care vor să explice Sfânta Scriptură numai pe calea rațională, spunea așa. Odată cu apa de baie, au aruncat și copilul. Încercând să facă creștinismul acceptabil pentru sceptici, pentru cei îndoielnici, au reușit să-l facă lipsit de înțeles. Dragii mei, numai înțelepciunea care duce la smulgerea omului de subrobia stricăcinii păcatului este adevărata înțelepciune. Această înțelepciune îl apropie pe om de Dumnezeu, făcătorul său. Iată acum câteva din gândurile Sfinților Părinți în legătură cu această problemă. Sfântul Ioan Gure de Aur. Unde este înțelepciunea lui Dumnezeu, nu mai este nevoie de înțelepciunea omenească. Sfântul Macarie cel Mare Limbile lumii sunt felurite. Creștinii însă învață numai o singură limbă, limba cerească. Sunt crescuți într-o singură înțelepciune, înțelepciunea lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare spune și el Cât de bine se aseamănă cei ce se îndeletnicesc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 Așadar, versetul nostru spune, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Crucea, iată marea taină pe care nu poate înțelege mintea firească a omului. Crucea, iată înțelepciunea cea neagrăită a lui Dumnezeu, prin care aduce pe omul căzut și mort în păcat, la starea de sfânt cu viața veșnică, fericită, asigurată. Crucea! Iată teama diavolului și nădejdea creștinului. La pusnicul Eubulos, care dusese înainte o viață stricată, a venit diavolul în vis arătându-i o lungă listă cu toate păcatele sale și spunându-i Iată factura! Eubulos a făcut o cruce pe listă și a zis Iată plata! Lista a luat foc îndată. Frații mei, oricâtă cunoștință v-ați aduna din Sfânta Carte a Lui Dumnezeu sau din alte părți, orice activitate ați întreprinde, nu uitați de cruce, adică de jertfa Domnului Isus Hristos care ne aduce mântuire și nouă și celor care le propovăduim Evanghelia. Și nu despărțiți niciodată crucea de persoana Domnului Iisus, căci ea simbolizează jertfa lui și prin ea a căpătat ea valoare. În jertfa de pe Golgota se cuprinde tot harul lui Dumnezeu pentru noi oamenii care au fost, care suntem și care vor mai fi în toate timpurile cât Domnul Dumnezeu va îngădui ca pământul acesta să mai dureze. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului C008, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră arzătoare este ca toți să ne umplem de înțelepciunea cea adevărată, înțelepciunea lui Dumnezeu, al cărei început, al cărei leagăne de naștere, este crucea Domnului Iisus Hristos. De ce este crucea lui? Pentru că acolo este înlăturată toată stricăciunea omului, acolo este înlăturat izvorul păcatului, acolo este înlăturat tot ceea ce are de-a face cu satan și cu lumea care a ajuns în starea de astăzi odată cu prilejul pătrunderii păcatului în creația lui Dumnezeu. Cu prilejul încheierii programului C008 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim tuturor ascultătorilor cu tot focul inimii să li se descopere și să primească să li se descopere Valoarea crucii Domnului Isus Hristos, prin care căpătăm înfierea un loc cu mult mai mare decât am avut înainte în ochii lui Dumnezeu, și anume înfierea prin Fiul său Isus Hristos. Harul lui Dumnezeu și bunătățile lui cele mari și veșnice, fie și rămână partea fiecăruia care se deschide să le primească. Amin! Cu prins am fost de